Nú sapnast stað honum farið sér og nokkrir fræðimenn komnir frá Jerusalim. Þeir sáu að sumur lærisveina hans neittu matar með van helgum, það er óþvegnum höndum. En farið og reyndar gýringar allir, eita ekki nema þeir taki áður handlaugar og fylgja þeir svo erðavenju forfæðra sinna.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 Þið er hafnið bóðum Guðs en haldið erfi manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu bóð Guðs svo þið er getið rækt erfi kenning yðar. Móse sagði, heiðra föður þinn og móður þína og hver sem formælir föður eða móður skal dauða degja. En þér segið, Ef maður segir við föðursinn eða móður, Það sem þér hefði geta orðið til styrtar frá mér er korban, það er musterisfíi. Þá leifið þér honum ekki framar að gjöra neitt fyrir föðursinn eða móður, þannig látið þér erfikenning yðar sem þér fylgið fram ógilda orð guðs og mart annað gjörið þér þessu líkt.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 þráð innan frá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir saulyfnaður þjógnaður manndráp hórdómur ágind illmennska sveksemi taumleysi örvend lastmargi hroki heimska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 menn undruðust næsta mjög og sögðu, allt gjurir hann vel, daufa lætur hann heyra og málusa mæla.